Süße Versuchung für Hanni und Nanni, Folge 69 Was kann ich Hanni nur zum Geburtstag schenken, fragte sich Nanni verzweifelt, wo ich doch gerade so pleite bin. Doch schnell glaubt sie die Lösung für ihr Problem gefunden zu haben, ohne zu ahnen, welche Turbulenzen aus ihrer süßen Idee entstehen. Plötzlich geraten alle Schülerinnen in helle Aufregung und die Lehrerin Frau Vogel sogar in arge Bedrängnis. Ein neues, aufregendes Abenteuer für die unzertrennlichen Zwillinge Hanni und Nanni und ihre Freundinnen vom Internat Lindenhof. Wir sind Honey und Nanny. Das coole Zwillingspar Honey und Nanny steht für da. Wir halten fest zusammen, weil wir uns so gut verstehen. Wenn wir uns nicht verlieren, dann wird uns auch nichts passieren. Denn wir sind Honey und Nanny. Hey, da bist du ja Nanny. Was machst du denn für ein Gesicht? Ach, Hilda, ich brauche ganz dringend deinen Rat. Und deshalb müssen wir uns hier in der hintersten Ecke des Gartens treffen? Manni, du hast doch nicht etwa Mist gebaut? Ach, natürlich nicht, Hilda. Es gibt da ein großes Problem. Auweia. Nun, lass mal hören. Also, Ich habe in den letzten Wochen blödsinnigerweise viel zu viel Geld ausgegeben, ohne es richtig zu merken. Du, das kenne ich gut. Aber mach dir nichts draus, Nanni. Na, von wegen. In ein paar Tagen haben Nanni und ich Geburtstag. Und nun habe ich fast kein Geld mehr, um meiner Schwester was Tolles zu schenken. Mensch, gut, dass du mich daran erinnerst. Hm? Den hätte ich sonst wahrscheinlich total verschwitzt. Ich kann mir Geburtstage leider überhaupt nicht gut merken. Hm. Na, aber du brauchst die Hannis Geburtstag gar nicht groß zu merken. Ihr seid ja schließlich am gleichen Tag geboren. Ja, das stimmt natürlich. Und genau deshalb brauche ich ja auch ganz dringend deinen Rat. Hanni kann nämlich wesentlich besser mit Geld umgehen als ich. Hat garantiert wieder ein super Geschenk für mich. Während ich jetzt vollkommen pleite bin, warum auch ihr ein Geschenk zu kaufen? Was mache ich denn jetzt? Ach, Nanni, das ist doch nun wirklich kein Grund, gleich zu verzweifeln. Hm. Du bist doch so kreativ und kennst Hanni so gut wie sonst niemand von uns. Ja, klar. Und außerdem kommt es doch auch nicht darauf an, ob und wie viel Geld man für ein liebevolles Präsent investiert. Grundsätzlich hast du recht. Wenn man kreativ ist, stimmt das auf jeden Fall. Mhm. Aber mir fällt leider noch nicht mal was Selbstgemachtes ein, das Hanni freuen könnte. Außerdem bin ich sowohl im Stricken wie auch im Nähen vollkommen talentfrei, wie du weißt. Na, dann häkel Hanni doch ganz einfach eine coole Sommermütze. Häkeln ist zumindest einfacher als stricken. Von wegen. Das Einzige, was ich bisher jemals erfolgreich zu Ende gehäkelt habe, waren Topflappen für unsere Oma. Und selbst die waren krumm und schief. Ach, verstehe. Und dann scheiden Handarbeiten schon mal aus. Hm. Hm. Na, dann mal Hanni doch ganz einfach ein Bild. Das findet sie garantiert super. <lacht> sehr witzig. jetzt? Also, ich bin mir 100% pro sicher, dass ich Hanni über ein schönes Patrinenöl sehr freuen würde. Ja, wenn mein Name Rembrandt oder Botticelli wäre, garantiert. Aber leider heiße ich nun mal schlicht und ergreifend Nanni Sullivan. Oh, das stimmt auch, wieder. Ja. Hm. Mensch, Nanni, ich hab's. Was kommt denn jetzt? Also, sag mal, wie lange kennt ihr euch schon? Von Geburt, Selbst meiner. ich weiß ja, dass es etwas gibt, dem Hanni niemals widerstehen kann. Dunkelbraun, süß und... Aber ja doch, Schokoladenkuchen. Hani ja, nee, ist vollkommen verrückt nach Schokoladenkuchen. Bingo, also back ihr doch ganz einfach den leckersten Schokoladenkuchen ever. Mänschschilder, das ist wirklich die Idee. Na, das sag ich doch. Und aus einem Kochbuch in unserer Schulbibliothek ein unkompliziertes Backrezept zu finden, dürfte doch sicher nicht schwer sein. Mensch, Schilder, du bist der absolute Hammer. Stimmt, das höre ich in letzter Zeit ständig. <lacht> <lacht> Quatschkopf. Ich hoffe, du kannst Hani und den anderen gegenüber schweigen wie ein Grab. Es soll jetzt ja schließlich die Überraschung für Hani werden. Na, worauf du dich verlassen kannst. Meine Lippen sind und bleiben versiegelt. Ach. euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verrate ich etwas, das außer uns bisher noch nicht einmal Hanni und Nanni wissen. Allerdings nur, wenn ihr mir versprecht, es nicht weiterzuerzählen. Abgemacht? Gut. Nicht nur Nanni war in diesem Monat viel zu leichtsinnig mit ihrem Taschengeld umgegangen, sondern auch ihre Zwillingsschwester Hanni, die ihrer Freundin Fis Unglaublich aber war, zur selben Zeit das gleiche Problem schilderte und Fis daraufhin exakt den gleichen Vorschlag machte. Meinst du wirklich, dass Nanni sich freuen würde, wenn ich ihr einen Pfirsichkuchen backe? Immerhin habe ich null Erfahrung, was Kuchenbacken betrifft. Natürlich kannst du das, Hanni. Und falls nicht, bin ich ja auch noch da. Versprochen. Okay. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Sag ich ja. Hoffentlich freut Nanni sich auch wirklich, dass ich ihr zum Geburtstag ihren Lieblingskuchen backe. Na, wenn du ihr den Pfirsichkuchen des Jahres überreichst, garantiert. Was hältst du denn davon, auch Bobby und Tessie in unser Vorhaben einzuweihen? Die beiden erzählen doch ständig, was für tolle Sachen sie immer mit ihren Großmüttern backen. Ja, klasse Idee. Aber sonst bitte zu niemandem ein Wort. Es soll ja schließlich eine Überraschung werden. Weiß ich doch. Ich freue mich jetzt schon auf Nannis Gesicht, wenn sie von dir den leckersten Pfirsichkuchen der Welt überreicht bekommt. Na, dann fehlen uns ja nur noch Bobby und Tessie. Und das beste Pfirsichkuchenrezept der Welt. <lacht> <lacht> Höchstwahrscheinlich fragt ihr euch gerade das Gleiche wie ich. Ein Freundeskreis, zwei Überraschungsgeschenke für die Zwillinge und das auch noch unter strengster Geheimhaltung? Kann so etwas überhaupt funktionieren? Nun ja, wir werden es ja erfahren. Ziemlich schnell bekamen Hanni und Fis tatkräftige Unterstützung durch Bobby und Tessie, während Nanny und Hilda beschlossen, Jenny und Ellie hinzuzuziehen. Ellie Sullivan, die modeverrückte Cousine der Zwillinge, besaß eine künstlerische Ader und hatte sich bereit erklärt, das Design für den Schokoladenkuchen zu kreieren. Und so saß Gruppe Nanni gerade im Schulgarten hinter dem Stall der beiden Pferde Max und Sternchen und steckte aufgeregt die Köpfe zusammen. Elli hatte eine Menge an Magazinen mitgebracht, in denen sie herumblätterte. Ach, verflickst nochmal! Dieses dusselige Rezeptheft muss doch hier irgendwo sein. Ach, kein Problem, Cousinchen. Hilde hat nämlich bereits ein vielversprechendes Rezept in einem Kochbuch gefunden. Mhm, ganz ja. genau. Weiß ich doch. Aber ich suche ein ganz bestimmtes Foto als Inspiration. Hm. Ah, da ist es ja. Sieht mal, ist diese Verzierung nicht traumhaft? Oh, Donnerwetter! Kann man die Deko denn mitessen? Ja, klar. Gerade das ist doch der Clou an der ganzen Sache. Fast alles ist essbar, nur die Kerzen nicht. Die Schmetterlinge sind aus Zucker, die Blümchen aus Marzipan. Äh, Glaube ich zumindest. Weißt du denn, wie die Verzierungen gemacht werden? <lacht> Leider nicht. Aber ich kenne zumindest einen Laden, wo man sowas kaufen kann. <lacht> Tja, gut gedacht, doch schlecht gemacht, Elli. <lacht> Denn wenn Nanni genügend Geld hätte, könnte sie Hanni ganz einfach etwas Spektakuläres kaufen. Hat sie aber leider nicht. Und wir auch nicht. <lacht> Gerade das ist doch das Problem. Ja, schon verstanden. Könnte man einen Kuchen nicht auch mit ganz simplen Mitteln verzieren? Äh, zum Beispiel mit Sprühsahne oder so? Das ginge natürlich auch. Und mit ein wenig Lebensmittelfarbe könnte man die Schlagsahne bunt einfärben und damit die verrücktesten Sachen machen. Ohne großen Aufwand. Na, das klingt doch spitzenmäßig. Mhm. Finde ich auch. Hast du denn eigentlich schon die Hausmutter gefragt, ob sie uns die... Äh, ja, heute äh, Morgen, Jenny. Aha? Sie hat zwar auf meine Frage recht merkwürdig reagiert, aber am Mittwoch und Freitagabend dürfen wir jeweils zwei Stunden die Küche nutzen. Ach, hm. Was meinst du mit merkwürdig reagiert? Sie hat so eigenartig gegrinst, als ich ihr erzählt habe, was wir vorhaben. Aber auf alle Fälle hat sie zugestimmt. Und das ist schließlich die Hauptsache. Na, dann ist doch alles paletti. Im Grunde schon. Ach, was meinst du? Heraus damit, Nané! Vielleicht hat es auch überhaupt nichts zu bedeuten, aber... Irgendwie kommt es mir äußerst seltsam vor, dass die Hausmutter erst mal ihren Terminkalender aufschlagen musste, um uns die beiden Termine zu geben. Tja, jetzt wo du es sagst, die Küche wird doch nach dem Abendessen überhaupt nicht mehr genutzt. Sag ich doch. Jedenfalls hat sie mir versprochen, Hanni nichts zu verraten. Und außerdem stellt sie uns gerne alles, was wir zum Kuchenbacken brauchen, zur Verfügung. Wir sollen einfach eine Liste machen. Ach toll. Ach, klasse. Hm. Für unser Rezept brauchen wir auf jeden Fall ziemlich viel Schokolade. 500 Gramm, um genau zu sein. 500 Gramm? Das sind ja fünf ganze Tafeln Schokolade. So ist es. Aber für den weltbesten Schokokuchen braucht man eben so viel Schokolade wie möglich. Ist doch logisch. <lacht> Klar. Und was brauchen wir sonst noch? Moment, ich... Wie ihr euch sicher schon gedacht habt, war auch Hanni bei der Hausmutter gewesen, um sie genau das Gleiche zu fragen, wie danach auch ihre Schwester. Klugerweise hatte die Hausmutter deshalb jedem Zwilling unterschiedliche Zeiten in der Schulküche reserviert und den beiden versprochen, stillschweigen zu bewahren. <Musik> Am Dienstagabend saßen Hanni, Fiss, Tessi und Bobby nach ihrem ersten Backversuch zusammen am Rande des Tennisplatzes und besprachen ihre bisherigen Fortschritte. Äh, wenn man es denn so nennen konnte. Also so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Kopf hoch, Hanni. Konditorin wird niemand über Nacht. Ja, es sieht leider ganz so aus. Mein erster Versuch und gleich so ein Reinfall. Zugegeben, der Boden war nicht ganz fluffig, aber es war ja auch dein erster Versuch. Und Tessi und ich wollten dir auch nicht so viel reinreden. Aber beim nächsten Mal klappt es, garantiert. Lieb von euch, dass ihr mir Mut macht. Aber übermorgen muss es dann auch wirklich sitzen. Das schaffen wir mit Links. Wäre doch gelacht. Oh. Und zum Lachen ist mir leider gar nicht zumute. Mm -mm. Am nächsten Abend war Nanni mit ihren Unterstützerinnen an der Reihe. Schon während der Vorbereitungen hatte sie ihr Talent zum Backen entdeckt. Und der Kuchenteig gelang ihr zur Überraschung aller auf Anhieb. Oh, das Einzige, was mich wirklich nervt, ist der Abwasch hinterher. Trocknest du ab, Jenny? Hm, mache ich. Und du räumst die Schüsseln ein, okay, Ellie? Na gut. Sehr gnädig, Ellie. Ja, was denn? Ich mache es ja. Lass dich nicht immer von Jenny gehen. Sie meint es doch nicht so. Ach, danke, Hilda. <lacht> ich bin wirklich froh, dass der Biskuitboden gleich beim ersten Mal gelungen ist. Das war viel einfacher, als ich gedacht habe. Ich bin richtig beeindruckt. Habt ihr euch meine Entwürfe für das Sahnedekor schon angesehen? Ja. Und welche Variante gefällt dir am besten, Nanni? Also, sie sehen alle toll aus. Den Entwurf mit den gelben Sonnenstrahlen mag ich aber am liebsten. Hm. Und was meint ihr? Hm, der gefällt mir auch gut. Oder die blauen Wellen mit den weißen Wolken. Hm, ich finde, das beißt sich mit dem braunen Schokoladenguss. Hm, stimmt, blau und braun passt nicht so gut. Also, gelbe, rote und orangefarbene Sahne. Dann würde ich morgen diese drei Farben einkaufen. Die kosten nicht viel. Und einen großen Topf Schlagsahne. Das wäre super, Elli. Jetzt muss uns nur noch der Kuchen in absoluter Perfektion gelingen. <lacht> Na, da habe ich keine Zweifel, Nani. Ein perfekter Kuchenteig ist das A und O. Der Rest ist dann nur noch ein Klacks. Ja? Wo hast du das denn gelesen? <lacht> keine Ahnung. Wahrscheinlich in einem der vielen Backbücher, die ich in den letzten drei Tagen gewälzt habe. <lacht> du bist ein Engel, Hilda. <lacht> Die langen Abende in der Schulküche gingen an den Mädchen nicht spurlos vorüber. Das bemerkte auch ihre Biologielehrerin, Frau Vogel, als sie am Freitagmorgen im Schulunterricht in viele müde Gesichter blickte. Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Na ja, du, was ist denn mit euch los? Habe ich etwa eine eurer berühmten Mitternachtspartys verpasst? Oh nein, Frau Vogel, <lacht> dazu würden Sie natürlich eine Extra-Einladung bekommen. Danke, Jenny. Ich fühle mich geehrt. Außerdem halte ich euch schlechthin für vernünftig genug, eure Partys am Wochenende zu feiern. Frau Vogel, Sie tun ja schlechthin so, als würden wir jedes Wochenende wilde Partys feiern. <lacht> <lacht> <lacht> Zumindest heute Morgen könnte man das denken, ja? Dabei ist die doppelte Geburtstagsfeier doch erst am Sonntag. Doppelte? Was? Ach ja, Hanni und Nannis Zwillingsgeburtstag. Sag mal, geht es dir nicht gut, Hanni? Du bist so blass um die Nase. Was? Äh, ja, ich habe nicht so gut geschlafen letzte Nacht. Hm, verstehe. Möchtest du lieber zur Hausmutter gehen? Nicht, dass du uns schlechthin noch krank wirst. Danke, das ist nicht nötig, Frau Vogel. Alles gut, wirklich. Na schön, dann lasst uns mal anfangen. Schlagt bitte eure Bücher auf. Darf ich Sie vorher noch mal etwas fragen, Frau Vogel? Natürlich, Hilda. Was gibt es denn? Ist es Ihnen eigentlich recht, dass wir Sie weiterhin Frau Vogel nennen? Oder hat sich Ihr Name durch die Heirat mit Herrn Porto geändert? In meinem Ausweis steht tatsächlich jetzt der Name Porto. Aber mir ist es am liebsten, wenn ich für euch weiterhin Frau Vogel bleibe. Für euch ändert sich also schlechthin nichts. Ach, Ach, am Sonntag war es endlich soweit. Der lang erwartete Zwillingsgeburtstag stand vor der Tür. Während Hanni und Nanni im Lehrerzimmer ausgiebig mit ihren Eltern telefonierten und sich von ihnen beglückwünschen ließen, hatten ihre Klassenkameradinnen eine kleine Kaffeetafel im Gemeinschaftsraum hergerichtet. Und dann warteten alle gespannt auf das Eintreffen der Zwillinge. Schließlich war es soweit. Alle aufstehen! Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Anni und Anni! Ihr seid ja süß. Das ist ja ein toller Empfang. Danke. Aber leider hatten wir kein Geld mehr übrig, um eine würdige Geburtstagstorte zu organisieren. Daher müssen wir uns leider mit ein paar trockenen Keksen begnügen. Genau. Aber die Hauptsache ist, doch, dass wir an diesem Ehrentag alle zusammen sind. Das sehe ich genauso. <lacht> ja. Dann darf ich dir jetzt mein Geschenk überreichen, Schwesterherz. Mhm. Wow, oh, und wie schön oh, verpackt. Ja. Und hier ist meine Überraschung, Schwesterherz. Ah. Ähm, ich stelle das Geschenk mal vorsichtig auf dem Tisch ab. Mhm. Und so. ich ebenfalls. Mhm. Mhm. Uh, Aber das ganz vorsichtig auspacken. Der Inhalt ist nämlich sehr zerbrechlich. Das Gleiche mhm. gilt für meine Überraschung. Nun packt schon aus, Zwillinge. Ein Schokoladekuchen. Oh, oh, sieht der gut aus. Mm. Mm. Und eigenhändig selbst gebacken, Hanni. Das ist ja fantastisch. Ich doch mal schauen. Das gibt's doch nicht. Ein Pfirsichkuchen, mein absoluter Favorit. <lacht> <lacht> Ja, es sieht so aus, als hättet ihr mal wieder dieselbe Idee gehabt, Zwillinge. <lacht> oh, zwei doofe, ein Gedanke. <lacht> oh, Deshalb hat die Hausmutter so merkwürdig gegrinst. Bobby, Fiss und ich haben Hanni beim Backen ein wenig unterstützt. Und Jenny, Ellie und meine Wenigkeit mhm. haben Nanny bei ihren Künsten unter die Arme gegriffen. Alles stand unter größter Geheimhaltung. Ja, ich hätte mhm. nie gedacht, dass es vorher nicht aufliegt. Ich auch nicht. Wir bekommen auf jeden Fall einen Sonderpreis für Verschwiegenheit. Die Überraschung ist uns allen jedenfalls hervorragend geglückt. Komm, Hanni, du musst deinen Geburtstagskuchen anschneiden. Ja, und du auch, Nanni. Mhm. Ja, stimmt. Hier ist dein Messer. Danke, Tissy. Mhm. Und jetzt dich. Wer möchte? Ah. <lacht> ja, ich, ich. Ich auch. Und diesen oh, genialen Schokokuchen, den hast du wirklich selbst gemacht, Nanni? Fast. Die Verzierung hat Elli gezaubert. Na ja, mein Pfirsichkuchen, der ist leider nicht so wirklich gelungen. Oh. Obwohl ich auch Unterstützung hatte. Mhm. Ach, Unsinn. Das kann jedem mal passieren. Also, wenn man nicht weiß, dass das ein Pfirsichkuchen werden sollte, würde man denken, dass das ein Pudding mit halbreifen Pfirsichen ist. Den man am besten mit dem Löffel isst. Haha, <lacht> <lacht> <lacht> ha, sehr witzig. <lacht> Mach dir nichts draus, Schwesterherz. Deine Talente liegen eben woanders. Mir ging das Backen ganz leicht von der Hand. Vielleicht werde ich später einmal ein Star unter den Konditorinnen. Uh, also jetzt übertreibst du aber, Nanni. Dein Rezept war wahrscheinlich einfach nur besser als meins. Vielleicht wäre mein Kuchen damit ja auch so lecker geworden. Freut mich, dass es dir schmeckt, Hanni. Mm -hmm. Ich äh, glaube trotzdem, dass ich Talent zum Backen habe. Oh, ganz ja, sicher. Ja. Wenn du meinst... Hm, Jetzt fangt nicht an, an eurem Geburtstag zu streiten. Dieser Schokoladentraum ist auf jeden Fall ein Gedicht. Das ist doch die Hauptsache. <lacht> Stimmt. Und ich habe eine Idee, wie wir testen können, ob es nur am Rezept liegt oder nicht. Hm? Hm? Wieso? Was? Wie meinst du das, ah? Nanni? Wir treten zu einem Backwettstreit an. Mit demselben Rezept, zu genau gleichen Bedingungen. <lacht> Okay, ich bin einverstanden. Das klingt nach einem interessanten Plan. Und verspricht Kuchen satt für alle? <lacht> Dann bilden wir aber zwei Gruppen, damit wir alle was davon haben. Richtig so. Team Honey gegen Team Nanny. Ähm, aber am besten lassen wir die Hausmutter das Rezept aussuchen und eine unabhängige Jury bestimmen. Oh. Ich könnte den anspruchsvollen, vollkommen unparteiischen Posten der Totentesterinnen übernehmen. Ja, <lacht> das könnte dir so passen. <lacht> <lacht> Bis zum Ende der Geburtstagsfeier gab es bei den Freundinnen kein anderes Thema mehr als den bevorstehenden Backwettbewerb. Der Abend wurde lang und so waren die Mädchen am nächsten Morgen alles andere als ausgeschlafen. Was natürlich auch Ludmilla Lutschinskova auffiel, der Sportlehrerin, die, der Einfachheit halber, von allen nur Lulu genannt wurde. Oh. Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß, ihr habt gestern gefeiert. Und alles Gute nachträglich, Zwillinge. Dankeschön. Auch wenn es euch schwerfallen wird, ein kleiner Waldlauf am Morgen weckt eure Lebensgeister. Garantiert. Meinen Sie? Das meine ich nicht nur. Ich weiß es, Jenny. <lacht> Waldluft ist sehr gesund. Und durch die Bewegung werden eure kleinen Gehirne ordentlich mit Sauerstoff versorgt kleine Gehirne? Was soll das denn heißen? Aufgewacht? Das war ein Witz. Und nun kommt. Wir laufen los. Oh. Oh. Lulu, wir wollten sie noch etwas fragen. Gerne, aber beim Laufen. Und los geht's. Okay. Langsam, aber stetig. Also, was gibt's denn, Anni? Wir haben gestern beschlossen, einen Backwettbewerb auszutragen. Oh, das klingt ja spannend. Und lecker. Ja, und Nanni und ich, wir wollen zwei Teams bilden. Und ich wollte Sie bitten, in meinem Team mitzumachen. Lass mich raten. Die Hausmutter will nicht zwei wildgeborene Mädchenhorden unbeaufsichtigt in ihre Küche lassen. Ja, das auch. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen würden. Da sage ich nicht nein. Aber ihr müsst wissen, ich habe zwar eine Schwäche für Süßes, aber vom Kuchenbacken verstehe ich nicht viel. Und du, Nanni, welche Lehrerin hast du gefragt? Ich spreche nachher mit Frau Vogel. Ich hoffe, sie sagt ja. Bestimmt. Aber nun lasst uns nachher weiterreden, sonst geht uns zu schnell die Puste aus. Okay. <lacht> ja. Schnell hatten die Zwillinge ihre Unterstützerinnen um sich gescharrt. Hilda, Jenny und Frau Vogel sollten Nannies Team verstärken, während Hanni mit Tessie, Fiss, Bobby und Lulu backen würde. Ellie wurde einstimmig zur Designexpertin für beide Teams benannt. Als erstes aber gab es ein Treffen mit der Hausmutter, von dem die Zwillinge ihren Freundinnen abends im Gemeinschaftsraum berichteten. Also, Leute, das war kein einfaches Gespräch. Was? Wieso? Findet die Hausmutter eure Idee nicht gut? Doch, das schon. Aber unsere Vorschläge für ein Tortenrezept hat sie allesamt abgeschmettert. Mhm. Keine Buttercremetorte. Schade. Hm. Stattdessen hat sie uns einen Vortrag über gesunde Ernährung gehalten. Mhm. Genau. Und? Was ist denn gegen gesundes Essen einzuwenden? Ja, nichts. Oh, na, mir würde da schon was einfallen. Schokolade, Limonade, <lacht> Zuckerguss. Mhm. <lacht> Die meisten leckeren Sachen sind leider nicht gesund. Mhm. Ja. Solange man es nicht übertreibt, ist das doch kein Problem. Wir ernähren uns ja nicht von Limo und Schokolade. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Welche Torte wird denn nun gebacken? Keine Torte. Und Achtung, nicht erschrecken. Ein Apfel-Möhrenkuchen. Möhren? Ihr meint mm. ja, Gemüse? Ach, doch nicht etwa im Kuchen. Das habe ich ja noch nie gehört. Schmeckt das denn? Bestimmt. Es klingt nur nicht so lecker wie Buttercream-Torte. Hat euch die Hausmutter das Rezept schon gegeben? Das bekommen wir morgen. Sie muss es noch kopieren. Ach, dieses Gerede von gesunder Ernährung weckt bei mir ein unwiderstehliches Verlangen nach etwas Süßem. Mhm. Hier, nimm einen Keks. Danke. Genau was ich brauche. <lacht> Wer wird denn eigentlich die Kuchen bewerten? Frau Theobald, Mamsel und Herr Porto sitzen in der Jury. Nicht die Hausmutter? Nein, die hat genug damit zu tun, ihre Küche zu bewachen. Hat sie das so gesagt? <lacht> Fast Sie meinte, sie will zur Stelle sein, falls es irgendwo anfangen sollte zu brennen. <lacht> naja, das ist ja wohl eher im übertragenen Sinne gemeint. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht müssen wir das Gemüse flambieren. <lacht> Dann stellen wir am besten schon mal einen Feuerlöscher bereit. <lacht> ich <lacht> Die Aufregung bei den Mädchen war groß, denn beide Teams wollten natürlich den perfekten Kuchen backen und gewinnen. Die Hausmutter hatte den Schülerinnen zwei getrennte Arbeitsflächen samt Ofen und Küchengeräten zugeteilt, damit beide Kuchen gleichzeitig gebacken werden konnten. Es war ganz schön was los in der großen Schulküche, als sich die Teams gemeinsam mit dem Vögelchen schlechthin und Lulu dort trafen. Hast du alle Zutaten zusammen, Nane? Ich glaube schon. Aha. Das ist ja wirklich eine ellenlange Liste. Ach, lass das nicht deine Konkurrentin hören, Nanni. Hani ist schon fast fertig. Was? Und denk dran, Honey, wir stellen alles in der Reihenfolge auf, in der wir es am Sonnabend brauchen werden. Ja, Lulu, genau. Das ist eine gute Idee, Lulu. So machen wir es auch. Okay. Dann leg du doch die benötigten Geräte genauso hin, Hilda. Hm. Zu den Äpfeln und Möhren gehört die Reibe. Dann gehört die Springform ganz an den Anfang, oder? Und der Mixer für den Teig. Ach, es ist schlechthin vorbildlich, wie ihr euch gegenseitig unterstützt. Ist doch logisch, Frau Vogel. Wir haben großes Interesse daran, dass die Kuchen so gut wie möglich gelingen. Schließlich wollen wir sie am Ende beide essen. Aber denkt daran, als erstes darf die Jury probieren. Ja, leider. <lacht> Frau Vogel hat vollkommen recht Ich habe noch in keiner Klasse einen so ausgeprägten Teamgeist erlebt Da kann ich Ihnen nur zustimmen, Frau... Äh, Lulu <lacht> Und es regnet Komplimente Übrigens, Zwillinge, für meine Möhrenschleife habe ich schon alles zusammen Darum müsst ihr euch nicht kümmern Das klingt so witzig. Möhrenschleife. Ich bin schon gespannt, wie du Möhren zu einer Schleife binden willst, Ellie. Ja, up, ab, Jenny. Die Vorstellung, wie du meterlange Karotten miteinander verknotest, ist viel interessanter als die Backanleitung im Rezept. Also, wenn es jemand schafft, aus gebackenen Möhrenstreifen eine Schleife zu zaubern, Dann ist es Elli. Ja, ja. <lacht> so, es hört sich eigentlich ganz einfach an. Ich werde das auf jeden Fall vorher ausprobieren. Man schneidet eine Möhre in dünne, breite Streifen und kocht sie dann in Zuckerwasser auf, oder? Erst lässt man das Wasser mit dem Zucker kochen und dann legt man die Streifen vorsichtig hinein. Nur ganz kurz. Nicht vergessen, Elli, das wird furchtbar spritzen. <lacht> ich weiß, Die Hausmutter hat mir dicke Handschuhe gegeben, damit ich mich nicht verbrenne. Und wozu ist dieses merkwürdige Messer? Das hat ja gar keine Schneide. Damit schneidet man die Torte einmal waagerecht durch, bestreicht beide Hälften mit der Frischkäsecreme und klappt sie dann wieder zusammen. Aber nach dem Backen, oder? Sonst haben wir am Ende wieder zwei riesige Pfannkuchen mit Soße. <lacht> ja, ja, mach dich nur lustig, Jenny. Ach, nehmen Sie nicht zu ernst, honey. Ich bin mir sicher, unsere Torten werden gemeinsam den ersten Preis holen. Ja. Am Abend vor dem Wettbewerb saßen die Mädchen im Gemeinschaftsraum und trafen letzte Vorbereitungen. Hilda hatte für ihr Team alle Arbeitsschritte aufgelistet und ging mit ihren beiden Mitstreiterinnen, Nanni und Jenny, den Ablauf ein letztes Mal durch. Okay, also ich reibe einen Apfel und die Möhren ganz fein. Früher musst du sie aber schälen, Jenny, ja klar. Und Nanni rührt mit dem Mixer Butter, Zucker und Eier zusammen. Während Hilda Mehl, Mandeln und Spatzpulver mischt. Dann wird alles zusammengerührt und in die Kuchenform gefüllt. Mhm. Die Form habe ich vorher gefettet und mit Mehl bestäubt. Okay. Ausstäuben, Hilda, nicht bestäuben. Du bist doch keine Biene. <lacht> Ausstäuben? Dieses Wort gibt es doch gar nicht. Doch. Hier, in unserem Rezept steht Ach. das so. <lacht> Ich frage mich nur, wieso da steht, dass das zwei Stunden dauert. Puh. Na, was ab, das war ja erst der Anfang. Ach, hier seid ihr. Hey, Hanni. Wir gehen unsere Liste nochmal durch. Aha. Und was machst du? Ich war mit Bobby und Fis in der Küche und habe Elli beim Schleifenbinden unterstützt. Echt? Ah. Und warum wussten wir davon nichts? Na, hör mal. Elli hat doch gesagt, dass sie vorher üben wollte. Du warst dabei. Na ja. Fährer wäre es gewesen, wenn aus beiden Teams jemand dabei gewesen wäre. Naja, aber meinst du denn, dass Elli voreingenommen ist, weil Hanni ihr zugesehen hat? Äh, Habe ich da meinen Namen gehört? Worum geht's? Jenny ist beleidigt, weil wir sie nicht eingeladen haben zum Möhrenschleifen. Okay, wenn du es so sagst, klingt es ziemlich albern. Natürlich wird sich Elli für beide Torten gleich viel Mühe geben. Oder, Cousine? Selbstredend! Gibt es daran etwa irgendeinen Zweifel? Nein, Nein natürlich nicht. <lacht> Deine Möhrenschleiferei war auf jeden Fall beeindruckend, Elli. <lacht> <Man>. <lacht> Fisch, sag mal, wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit frage? Was denn? Wieso kann Herr Porto nicht als Geschichtslehrer bei uns anfangen? Du weißt doch, was Frau Theobald gesagt hat. Sobald die Schulbehörde entschieden hat, wird es eine Versammlung mit allen Eltern geben. Wenn dann alle einverstanden sind? Ach, die haben sicher nichts dagegen. Also ich würde mich freuen, wenn er hier bleibt. Dann könnten die beiden ein kleines Häuschen in der Stadt mieten und morgens mit dem Bus zum Unterricht kommen. <lacht> das wäre mal was anderes. Leute, habt ihr mal auf die Uhr gesehen? Es ist gleich 10. Oh je. Und wir müssen morgen schon so früh aufstehen. Mhm. Ich ab in die Betten. Gute Nacht okay. und bis morgen. Der Tag des Backwettbewerbs begann früh, denn die Kuchen sollten pünktlich am Nachmittag zur Kaffeestunde um 15 Uhr fertig sein. Und so trafen sich die Mädchen um 9 Uhr morgens in der Schulküche, mehr oder weniger ausgeschlafen. Also mir hat noch immer niemand erklärt, warum dieser Möhrenapfelkuchen 5 Stunden dauert. Das ganz einfach, Jenny. Weil er abkühlen ja, muss, bevor man ihn durchschneiden und füllen kann. Ja, okay. Und danach muss er noch mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank stehen, damit ich ihn verzieren kann. Also zwei Stunden zubereiten und drei Stunden warten. Das heißt, wir können in der Zwischenzeit Mittagessen oder andere nützliche Sachen machen. Ach, vergiss es, Fisch. Ich lasse mir doch nicht das Naschen direkt aus der Schüssel entgehen. Außerdem bin ich neugierig, wie Ellie diese Schleife hinbekommen will. Da kommen Lulu und Frau Vogel. So, können wir anfangen? Na nun, no, ihr steht da ja alle nur herum. Ups. Lulu und ich wurden leider im Lehrerzimmer schlechthin von der Direktorin aufgehalten. Fiss, Bobby, kommt an die Arbeit. Ja, doch. Kommen Sie zu uns, Frau Vogel? Aber ja, was darf ich tun? Können Sie uns helfen, die Zutaten für den Teig abzuwiegen? Mhm. Sehr gerne. 225 Gramm Mehl, 50 Gramm gemahlene Mandeln. Jenny, kommst du klar mit den Möhren? Ja, solange ich daraus keine Schleifen binden muss, ja. Das lässt dir keine Ruhe, was? Möhrenschleife. Das Wort gibt es bestimmt gar nicht. Achtung, es wird laut. Was rührst du denn da zusammen, Nani? Erstmal Butter, Zucker, Vanillezucker und dann die Eier dazu. Mhm. So, fertig. Ist die Kuchenform bereit? Yes! Ähm, Jenny, wie sieht das mit dem Gemüse aus? Ja, ja, fertig gerieben und mit Zitrone verfeinert. Hm, mm, okay, dann rühren wir jetzt alles zusammen. Mhm. Oh, haben wir den Ofen vorgeheizt? Keine Sorge, Hilda, auf 175 Grad. Okay. Äh, wollen Sie rühren, Frau Vogel? Mit diesem Löffel? Ganz vorsichtig unterheben, steht im Rezept. <lacht> ja, <Genau>. Wird gemacht. <lacht> Kurz darauf stellten die beiden Teams ihre Meisterwerke in den Backofen. Während Hilda und Fisch den Abwasch erledigten, machten sich Hanni und Nanni daran, die Kuchenfüllung vorzubereiten. Jede für ihren eigenen Kuchen versteht sich. Na Hanni, wie kommt ihr zurecht? Also, ich habe den Frischkäse und die Sahne fertig verrührt. Kannst du den Puderzucker jetzt langsam einrieseln lassen, Bobby? So steht es nämlich im Rezept. Na und ob, ich lasse es rieseln. Ist es so richtig? Perfekt! Die Creme sieht super aus. Finde ich auch. Ich glaube, du kannst jetzt aufhören zu hören, Honey. Verstanden? Jetzt heißt es warten. In zehn Minuten kann der Kuchen aus dem Ofen. Und dann muss er nur noch abkühlen. Kommt schnell her. Wir müssen den Ring wiederfinden. Oh, was ist denn bei den anderen los? Können wir irgendwie helfen? Oh, Frau Vogel hat ihren Ehering verloren. Was? Oh je. Aber wie kann das denn angehen? Wir stellen jetzt hier alles auf den Kopf, bis wir den Ring wieder haben. Ja, los, Kommt. Haben Sie eine Ahnung, wann Sie ihn zuletzt gesehen haben, Frau Vogel? Ich weiß nicht. Hoffentlich ist er nicht in den Ausguss gefallen. Dann bekomme ich ihn niemals zurück. Hier ist er nicht. Ach, das ist doch schlecht und unmöglich. Im Besteckkasten auch nicht. Das gibt's ah, doch nicht. Wo ist er denn los? Nächste Hanni und Nanni, ihr behaltet eure Torten im Auge. Und wir anderen suchen systematisch alle Schränke und Schubladen ab. Fiss und Jenny, ihr seht unter den Schränken nach. Ja, alles klar. Mhm. Wird gemacht. Die Backofenuhr. Die Kuchen müssen raus. Hast du gehört, Nanni? Ja. Achtung, heiß. Verbrenn dich nicht. Natürlich nicht. Wozu gibt's denn Topflacken? So, das sieht doch ganz gut aus. Was meinst du, wie lange der abkühlen muss? Weiß nicht. 20 Minuten? Dann können wir so lange den Mädels wieder bei der Suche helfen, oder? Klar. Unser armes Vögelchen. Sie ist ganz aufgelöst. Ja, natürlich. Schließlich ist ihr Ehemann sogar in der Jury. Wir müssen diesen Ring finden. Die Mädchen stellten buchstäblich die ganze Küche auf den Kopf. Doch so sehr sie auch danach suchten, der Ehering blieb verschwunden. Nebenher füllten Hanni und Nanni ihre Kuchen und bestrichen sie mit Creme. Vorsicht jetzt! Heiß und klebrig. So. Und jetzt die zweite Portion. Hm? sieht ja irre aus. Überhaupt nicht mehr wie Gemüse. Und fertig. So, jetzt müssen die Möhrenstreifen noch auskühlen. Und dann kommt endlich die Schleife. Ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Was, wenn der Ring wirklich in der Kanalisation verschwunden ist? Für immer. Das ist auch meine Befürchtung. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie sollte er denn da reingekommen sein? Stimmt. Außerdem haben Sie gar nicht abgewaschen, Frau Vogel, sondern Fis und Hilda. Unsere Heldinnen. Ach, danke, danke. <lacht> <lacht> so, Frau Vogel, ich habe schon mal für den Fall der Fälle dem Hausmeister Bescheid gesagt, wegen der Abwasserrohre. Ja, danke. Sonst haben wir ja alles abgesucht, aber er ist nirgendwo. Ach, dann muss ich es Andrea doch sagen. Er wird sicher genauso entsetzt sein wie ich. Ach, das glaube ich nicht, Frau Vogel. Ihr Ring ist ja nicht wirklich verschwunden. Sie finden ihn nur gerade nicht. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ach, ganz sicher. Mhm. Sobald unsere Backveranstaltung beendet ist, wird der Hausmeister das gute Stück aus dem Rohr ziehen. Wenn ich jetzt um eure Aufmerksamkeit bitten dürfte, die berühmte Schleifenbinderin Ellie Sullivan geht ans Werk. <lacht> Ihr dürft mir nicht alle über die Schulter schauen. Ich muss mich konzentrieren. Na, das machst du schon, Ellie. Sieht super aus. Mm. Ja, ja. Und jetzt packst du den Kuchen sozusagen wie ein Geschenk ein. Mit essbarem Geschenkband. <lacht> genau. Und jetzt... Dann lege ich das hier rum. So. Und fertig ist die Schleife. Tada! Uh -huh. Juhu! Super! So. <lacht> Sieht das gut aus. Oh. Oh. <lacht> Wunderschön. Und jetzt machst du das Gleiche noch einmal bei Hannis Kuchen und dann wird es Zeit. Oh. Schon zehn vor drei. Gleich geht es los. Die Hausmutter hat im Speisesaal eine schöne Kaffeetafel hergerichtet. Auf der einen Seite wir, auf der anderen Seite die Jury. Oh. Hoffentlich schmeckt unser Kuchen auch so gut, wie er aussieht. Mach dir keine Sorgen, Honey. wir haben uns alle die größte Mühe gegeben. Das muss man schmecken. Das gilt aber für beide Kuchen. Ganz vorsichtig wurden die beiden Meisterwerke auf einem Rollwagen in den Speisesaal gebracht und auf den Tisch gestellt, wo bereits die dreiköpfige Jury wartete. Frau Theobald, Herr Porto und Mademoiselle, die französische Lehrerin, begrüßten die aufgeregten Mädchen und alle nahmen ihre Plätze an dem großen Tisch ein. Jetzt wird's ernst. Bei diesem Anblick bekomme ich sofort Appetit. Sehr magnifisch. Das habt ihr sehr gut gemacht, meine Mädchen. Wunderschön. Dem kann ich mich nur anschließen. Das sind ja die reinsten Kunstwerke. Hanni, nani. helf mir bitte beim Auflegen. Ja, ist gut. Erst von dem linken Kuchen, dann von dem rechten Ein Stück für Sie, Mademoiselle. Merci. Mh, köstlich. Und Frau Theobald? Danke, Hanni. Und dieses ist für Sie, Herr Porto. Ja, mille grazie. Mh, vorzüglich. Und den zweiten Kuchen stelle ich gleich dahinter. Sehr gut. Hast du mitgeholfen, Amore? Äh, Nein. Aber warum schaust du denn so? Stimmt etwas nicht? Das erzähle ich dir später, Andrea. Ja. Ich bitte die Jury nun, ihr Urteil abzugeben für das erste Kuchenstück. Von mir bekommt Kuchen Nummer 1 die volle Punktzahl. Also 10 Punkte. Wow, toll. Auch von mir. Diepa! Hurra! <lacht> Und ich schließe mich an. Eine 1 plus Miet-Sternchen. <lacht> Siehst du, Hanni, da hat sich die Anstrengung doch gelohnt. Und nun der zweite Kuchen, bitte. Mm. Mm. Vorzüglich. Mm. Genauso gut wie der erste. Ebenfalls zehn Punkte. Was sagen Sie, Mademoiselle? Oh, Mama, Mama. Ich bin, wie sagt man, wortlos. Mm. Sie meinen sprachlos, Mademoiselle? Ganz genau. Wieder eine Bestnutte. Ja. Mm. Mm. Und was sagen Sie, Herr Porto? Jetzt kam es darauf an. Bisher hatten beide Kuchen nur Bestnoten bekommen. Das Urteil von Herrn Porto würde also entscheiden, welches Team den Wettbewerb gewinnen würde. Gespannt warteten die Mädchen auf seine Bewertung. Mm -mm. Oh. Warum schiebt er denn seinen Finger in den Mund? Stimmt was nicht, Herr Porto? Ja, also. Herr Porto? Was haben Sie denn da in der Hand? Der Kuchen ist köstlich. Es ist nur... Seid ihr sicher, dass ihr das Rezept richtig gelesen habt? Das gibt's ja nicht. Also. Aber... Das ist ja mein Ring. Da ist ja das gute Stück. Andrea, du hast ihn gefunden. Das darf ja nicht wahr sein. Er hat eine Stunde bei 175 Grad gebacken. Das sieht man ihm gar nicht an. <lacht> Dann müssen die Rohre in der Küche ja doch nicht ausgebaut werden. Oh, Rohre ausbauen? In meiner Küche? Keine Sorge, Hausmutter. Ihre Küche bleibt teil. Ja. Ihre Frau hat sich solche Sorgen gemacht, dass der Ring auf Nimmerwiedersehen in der Kanalisation verschwunden sein könnte. Wirklich? Auch deshalb warst du so bedrückt, Amore. Ach, oh, das wäre doch nicht schlimm gewesen. Ich bin so froh. Nun ist er ja wieder da. Er ist nur ein bisschen klebberig. Hm. Man muss ihn nur gründlich reinigen, dann ist er wieder wie neu. Und du musst doch noch schlechthin deine Note abgeben. Was soll ich abgeben? Ach so, die Note für den köstlichen Kuchen, in dem dein Ring gesteckt hat. Natürlich. Hm. Na nun sagen Sie schon, Herr Porto. Nun, was soll ich sagen? Dieser Kuchen hat ebenfalls alle Rahmen gesprengt und verdient 10 Punkte. Super, danke. Damit ist es entschieden. Beide Torten haben die volle Punktzahl von 30 Punkten erhalten. Ja! Ja! ja. Dann gibt es heute ja nur Gewinner. Ah, da bin ich aber froh. Mir fällt eine Zentnerlast von der Seele. Und mir auch. Aber nicht so froh wie wir Zwillinge. Mhm. Wie meinst du das, Fiss? Ich weiß, was Fiss damit sagen will. Hm? Äh, nachdem ihr euch an eurem Geburtstag fast gestritten hättet. Hm. Nur weil Nannis Kuchen besser geschmeckt hat als deiner, Hani. Ja, stimmt. Das war selten dämlich. Na, aber zum Glück ist ja nun wieder alles gut. Hm. Besser als gut. <lacht> <lacht> Und der Backwettbewerb hat einen riesen Spaß gemacht. <lacht> ja, das ja, stimmt. Ich freue mich, dass euch die Arbeit in der Küche gefällt. Dann weiß ich ja, wer ab sofort das Backen für mich übernimmt. Bitte? Sei unbesorgt, Jenny. Das sollte nur ein Scherz sein. Ach, ich dachte schon. Ich bin wirklich beeindruckt, wie toll ihr das alles hinbekommen habt. Ja, diesen Worten kann ich mich nur anschließen. Großartig. und dann die und die Möhrenschleife. Ja, mach ein Stück aufmachen. Mhm, danke. Dann kann, kann ich mich dran mit Na großartig. Alle Kuchenstücke wurden von den Schülerinnen restlos verputzt. Nicht ein Krümel blieb für mich übrig. Aber zum Glück befindet sich in dem Einleger der CD und unter der Internetadresse play-europa.de slash Kuchenrezept. »Das Rezept für den leckeren Möhrenapfelkuchen. Da werde ich mir doch gleich die benötigten Zutaten besorgen. Und wie sieht es mit euch aus?«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 Eni van de Maiklokjes, Heidi Schaffrat, Rosemarie Wohlbauer, Elga Schütz, Anne Moll, Christian Stark, Apollonia Jebsen. Weitere Infos unter www.play-europa.de